mai prețios decât fi și fiice ne vei comenta. când la cina cea de taină ne vei chema, când slujba ta ca sfinții o vom învăța, când slava ta o vom vedea, când de iubirea ta ne vom bucura.